sali muulizaji na anasema nasema je kuna tofauti katika kuhak, kusahihisha hadithi na kudhoofisha kati ya mfumo waliotumia mutakaddimina na wale waliotumia mutaakhirin naqulu wabillahi tawfiq kwanza kabisa ndugu yangu tambua kwamba sisi ni bado vijanafunzi vidogo sana na hatuna ilmu ambayo imeenea kiasi hicho kwa hiyo tudhanie heri ntodhanie kwamba sisi madoni wadogo na maswali ambayo yatakayokuwa yanalekezwa kwetu sisi si asilimia zote tunayajua na tunayafahamu na tunazidi kumomba Allah subhanahu wa ta'ala uzuku elimu nafi'a ilma nafi'a kwa hiyo jawabu la swali lako kwa kweli mimi binafsi Allah hunasema Allahu a'lam ni masala ambayo na yakumbuke kwa umbali masala ambayo ni marefu tena mkono mrefu baina ahli alilm katika hili na kullu يدل دلوه كل امرء نرشا مكنه واكن مايلزه yake لكن خلاصة القول أقول الله أعلم ان الله لن يجوزي